Antingen direkta bibelsitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. i I vår serie Bibelstudium med Ingvar Holmberg så har vi avslutat sex program med perlor i gamla testamentet och det är då ifrån första och andra samelsboken om hur Samuel och Saul och Davids liv sammanflätades under Slutet av det som kallas för domartiden och början av kungariket Israel med de två första kungarna Saul och David. Nu börjar jag i Nya Testamentet igen och jag tänkte att jag ska gå igenom Apostlagärningarna, en bok som jag har varit mycket fascinerad av i många år. Apostlegärningarna är skrivet av läkaren Lukas, han som också skrivit Lukas evangeliet. Han blev ju Paulus följeslagare under resorna och trogne reskamrat och en skribent. Och jag läste i inledningen till Lukas evangeliet i min bibel att kanske var det så att Lukas evangeliet och också romarbrevet, är skrivna i Rom alldeles i början på 60-talet efter Kristi födelse när Paulus hade kommit dit som fånge och i början hade ett eget hus där han bodde och även Lukas och en del andra var med honom i Rom. Det är ju så här att under två år så satt Paulus i häkte eller i fängelse i Caesarea vid havet, i väntan egentligen på rättegång. Han bara hölls där och det finns en tanke hos teologerna att Lukas naturligtvis hade kontakt med Paulus och var hos honom delar av den här tiden. Men kanske använde tiden också till de personliga efterforskningar när det gäller Jesu liv och gärning som ledde fram till Lukas evangeliet han riktar ju både Lukas evangeliet och apostlärningarna till en man som heter Teofilus, ädle Teofilus som vi inte vet så mycket mer om vem det var. Men apostlärningarna skildrar i alla fall den kristna församlingens födelse och spridning från den ringa begynnelsen i Jerusalem fram till det att Paulus når världsstaden Rom. Och apostelgärningarna är ju en direkt fortsättning på Lukas evangeliet kan man säga. Innan jag läser för dig Första kapitlet i det här programmet i lite små stycken och kommenterar och spelar lite musik. Så hör vi Dan Inge Olsson och kör sjunga Helige Ande. I'm <laughs> Första delen av första kapitlet har som rubrik inledning och sen löftet om den heligaande. I min förra skrift, kära Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen, efter att ha gett sina befallningar genom den helige ande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem, Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har lovat, det ni har hört om mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Här sammanfattar alltså Lukas evangeliet de där 40 dagarna efter Jesu uppståndelse fram till himmelsfärden och berättar att han visade sig för lärjungarna vid olika tillfällen och talade med dem om Guds rike. Och vid måltiden, en måltid, säger han det här oerhört viktiga. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Det här är ju något av det allra sista Jesus säger till sina lärjungar. Det är avslutande kursdagen på cirka tre år. Då han vill pränta in de allra viktigaste sakerna och då talar han om ett dop i den heliga ande. Det är människor som utför vattendopet på de som väljer att leva omvändelsens liv. Men dopet i den heliga ande kan vara Gud själv förrätta. Men detta dop är alltså viktigt enligt Jesu ord. Jag vill sjunga för dig en av mina sånger som heter Ni har fått som gåva så ge som gåva. För det här är ju Jesus vill ju att hans lärjungar och deras efterföljar i alla tider alltså även vi att vi ska ge vidare budskapet ge vidare kraften och det handlar den här sången om Han kallade det. Jag läser Jesu himmelsfärd från sjätte versen. När det nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta Gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sade, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Frågan från lärjungarna till Jesus: Är tiden inne nu då du ska återupprätta? Riket åt Israel. Nu var lärjungarna övertygade om att Jesus var Messias. Han var Guds son. De hade sett hans kraft. De hade sett honom död och uppstånden. Och i den judiska förväntan så var ju Messias tankarna i första hand att Israel skulle bli upprättat som kungarike och att romarnas ok och alla andra ok skulle kastas av och ett Davids fridsrike skulle börja. Men i profetiorna, till exempel i Jesaja, så finns ju också förutsägelserna om den lidande messias det, det lammet lammet som ska offras för all världens synd och eh, lärjungarna hade ju ännu inte alla de här sakerna klara för sig och deras fråga var väldigt naturlig men Jesus Talar in, säger att ni, ni får inte veta det här. Det är inte er sak. Utan det som är viktigt nu det är att ni fortsätter arbetet som ni har börjat, som jag har börjat och ni ska fortsätta med i den heliga andes kraft. Och så får de se honom föra upp till himlen. Här kommer en sång om att det är en människa som sitter på Guds högra sida i himlen. Jag sjunger min sång tillsammans med en ung flicka på den tiden, Dorothea Carlsson, sen gift Isaksson. Han är Jesus Kristus, och han är i luften. En människa sitter på i himlen. En människa sitter i högsta position. Andens kraft. Behövdes alltså för att kunna vittna om Jesus och sprida budskapet. För att kunna fortsätta Jesu gärning på jorden i samma anda och kraft och samma Guds helige ande. För det som andeuppfyllelsen och pingsten talar om det är att eh, till en skillnad från oss som ett komplement till hur människor i gamla testamentet blev liksom beklädda med Guds kraft i vissa ögonblick eller i vissa perioder för att kunna göra de alla Mäktigaste och märkligaste sakerna som profeterna, som nazirerna, som Simpson, som profeten Samuel, som Elia och Elisa. Men nu skulle den helige ande ta sin boning i Jesu lärjungar i kyrkan som en hjälpare, som en ständig följeslagare som en andlig kraft. Och det är det här som apostlagärningarna så starkt betonar i de här första kapitlen men genom hela boken. Nu ska vi höra Kjell Samuelsson sjunga Bland annat orden som Jesus säger, när den helige ande kommer över er. Behöver din kraft för varje dag Vi oss med av livets natten Tänd det hus i mörka natten Ge mig kraft och men jag är trött och svar mm Samling, ge oss alla av din andes liv och kraft. Visa vägen, vi ska vandra. Ge oss ärlig till varandra. Ge oss nöt för människor som vi en gång har. Det ska vandra, det är härligt till varandra. Kom och kom med oss om allt var Jesu sår. Jag läser vidare här i första kapitlet i Apostlärgärningarna. Det är som vanligt en stor förmån och en stor glädje att få läsa Bibeln högt. Att få läsa för dig, du som lyssnar. Och jag kan bara upprepa det jag sagt några gånger att min vanligaste läsebibel och predikobibel det är Folkbibeln 2015. I nästa stycke så står det som rubrik en ersättare för Judas. Då vände det tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära staden en sabbatsväg därifrån någon kilometer alltså. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus Matteus, Jakob Alfeus son, Simon Seloten och Judas Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. Det är intressant att se uppräkningen här. Förutom apostlarna, de elva som fanns kvar, Eh, några kvinnor bland annat Jesu mor och hans bröder, det vill säga de hade kommit till tro i samband med med eh, döden och uppståndelsen och det står ju eh, i ett av Paulus brev att Jesus visade sig för Jakob en av sina bröder efter uppståndelsen En av de dagarna reste sig Petrus bland bröderna. Omkring 120 personer var då samlade och sa: Bröder eller syskon, skriftens ord måste uppfyllas. Det som den heliga ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han räknades som en av oss och hade fått del i samma tjänst. För pengarna som han fick för sitt brott köpte han en åker och han föll framstupa så att buken brast och alla hans inälvor ut. Det blev känt för alla som bodde i Jerusalem och åken kallas på deras språk Akeldamak, blodsåkern. I Saltaren står det skrivet Hans gård ska bli öde, ingen ska bo där och det står En annan ska ta över hans ämbete. Därför måste en av de män som har varit med oss under hela denna tid då Herren Jesus gick in och gick ut ibland oss från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss. En av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss. Man förde fram två, Josef, Barzabbas, även kallad Justus, och Mattias. Och det bad Herre, du känner allas hjärtan, visa vem av dessa två du har utvalt till att få den tjänst som Judas övergav för att gå till den plats som var hans. Därefter kastade det lott mellan dem. Lotten föll på Mattias och han räknade sedan som apostel tillsammans med de elva. Där avslutas första kapitlet och läsningen av det. Det finns mycket att kommentera här. Detta om att eh, det finns olika ord i gamla testamentet som talar om att en som var nära herren, Messias skulle förråda honom och att han en annan skulle ta hans tjänst och så vidare och så vidare. Och eh, till exempel Jeremia får ju en ingivelse av Gud att köpa en åker för 30 silverpenningar. Och det här allt är ju så säga profetiska hänvisningar till det som hände med Jesus som också såldes för 30 silverpenningar av just Judas. Och här känner man att vi ska ha en ersättare, en som kan bli den tolfte aposteln. Och det ska vara en av dem som har varit med oss under hela tiden då Jesus gick in och ut ibland oss från det han döptes av Johannes. Och det är ganska fascinerande att tänka att förutom de här tolv lärjungarna, apostlarna som vi läser om och har namnet på så fanns det ju väldigt många som följde med Jesus som var ögonvittnen, som var väldigt väl insatta i hans ord hans lära och hans gärningar och här var det tydligen två som hade varit med hela tiden och som var... Så likvärdiga att man kunde liksom inte riktigt skilja mellan dem när det gällde kvalifikation. Och det gjorde man så som var vanligt i gamla testamentet. Man kastade lott. Det gjorde översteprästen. Man kallade det för urim och tummin. Det var fanns en liten väska på översteprästens klädnad och där fanns de här jag bitarna som man kastade lott med. Och här kastar man lott på något sätt och frågar Gud, visa oss vem det är. Och lotten faller på Mattias. Och det står ju faktiskt i uppenbarelsebokens sista två kapitel om den heliga staden som kommer ner från himlen till den nya jorden och hur himmel och jord liksom förenas. Och det står om den här staden som också är en, en slags symbol för Guds rike och församlingen. Det står att det finns tolv grundstenar och där står namnen på lammets tolv apostlar. Och då är det väl säkert så att Mattias står där på en av de stenarna. För han tog Judas plats och blev en av de här viktiga pelarna i församlingen som hade som huvuduppdrag att berätta om Jesus och att vara vittnen om att vi har sett honom levande, han är uppstånden. Han var död, men han är uppstånden. Innan jag kommenterar lite ytterligare så hör vi hur Arnold Börud och Minne Tvers sjunger Låt din ande falla, kär Jesus. Sagt, att på frukten ska man känna om vi hör Guds rike till låt din kraft ifrån himlen till oss sändas så vi lever så När jag spelar in det här och när jag sänder det första gången i närradion här i Norrköping så har vi ganska nyss firat både Kristi Himmelfärdsdag och pingst. De här två stora viktiga högtidsdagarna för den kristna kyrkan. Kristim förstag då Jesus i triumf, i mångas åsyn, tas upp till himlen och sätter sig på Guds högra sida. Han är Gud och han är också människa och jag tror att han aldrig upphör att vara människa, han är vår representant. En människa sitter på Guds högra sida i himlen. Så sjöng jag för dig i min lilla sång för en stund sedan. Kristendomen är inte religion och lära i första hand. Det finns jättemycket lära och undervisning i Bibeln, både Gamla testamentet och Nya testamentet. Och jag tror att vårt uppdrag som Jesus troende och kristna människor är att att hela tiden, hela vårt liv studera Bibeln, växa i kunskap. Men det är inte religion att lära i första hand, utan det är en levande uppstånden och förhärligad frälsare. Och det är andens kraft som genomsyrar hela kyrkan och är kraftkällan och energin i den. Det är det det handlar om. Och en kyrka, en kristen församling som inte har Andens kraft, som inte är mer än bara lära och etik och goda gärningar och bra undervisning och bra gemenskap. Men den kyrkan som inte har kraften är inte kyrkan på riktigt. Vi klarar oss inte utan den heliga ande. Den heliga ande verkar ju naturligtvis på många olika sätt som vi inte kan mäta och inte kan analysera eller kartlägga. Och jag tror att en massa människor i kyrkohistorien, missionshistorien, fast det inte finns redovisat exakt några... Helig andes manifestationer i dem så är de naturligtvis burna och ledda och styrda och kraftutrustade av den helige ande. Men vi klarar oss inte utan att den helige ande på ett påtagligt sätt är synlig och märkbar och visar sin kraft i att människor förvandlas, i att vi förvandlas mer och mer till Jesu avbild. Och att be om den heligandes kraft och att ta emot den heligandes kraft och att leva i den heligandes kraft, det är vår kallelse. Jesus i oss genom anden. Det här är viktigt. Det här är början på apostlagärningarna. Kapitel 1 och kapitel 2 lägger grunden till den här tanken. Och det finns en webbsajt det finns, som kallas för Apostelgärningarna 29. Det finns bara 28 kapitel i Apostelgärningarna. Men Apostelgärningarna 29 liksom vill påminna om att Apostelgärningarna är, som du kommer att märka när vi läser 28 kapitlet, det är liksom inte avslutat, utan det är ju bara att där sätter Lukas punkt men själva berättelsen har gått vidare ända in i våra dagar och ända till den stund då Jesus Kristus kommer tillbaka så som lärjungarna såg honom stiga upp till himlen i ett moln. Så apostlagärningarna ska inte avslutas utan bara fortsätta och där är Jesus i oss genom anden det som är så oerhört viktigt vi ska lyssna på två fina sånger tillsammans med Gerd Pettersson och flera kompisar till henne rena mig med elden från din ande och jag vill bara tjäna dig. Jag vill ta ett par tre minuter och be i det här första programmet i Apostla Jag vill be att du som lyssnar och jag som läser och kommenterar och att våra vänner, våra bönegrupper, våra församlingar våra kyrkor, vår kristenhet ska vara fyllda av den heliga ande. Vara ett utflöde av Jesus och hans ande. Det förvandlande evangeliet. Var med du också och be om detta. O Herre, Herre Jesus. Du har gett ditt liv, din tid, din kraft, ditt blod för världens frälsning, för din kyrka och för att dina lärjungar, dina pånyttfödda barn skulle ha del av din uppståndelsekraft. Du är en levande frälsare, Herre. Du är den som... Har stigit upp till himlen. Du är den som har sänt en heliga ande. Till jorden, till kyrkan. Till var och en som vill ta emot. Och här jag ber. Jag ber för egen del. Jag ber för bönegrupperna som jag är mig. För församlingen som jag är mig. För samlingarna. För olika typer av verksamhet som jag är med i, att den heliga ande ska visa sig med kraft och finnas med i allt detta. Å Herre, låt oss få leva i apostlagärningarna i vår tid. Tack för de mäktiga under som sker på många platser. I Afrika, i Asien, i Latinamerika Också i Europa, också i vårt eget land. Men Herre, vi längtar efter att i varje kyrka, i varje stad, i varje samhälle så skulle andens kraft synas och visas. Å Herre, vill vårt studium av apostlagärningarna och låt det Tillsammans med läsning av denna fascinerande bok och att lyssna på goda sånger låt det också vara en utrustningsplats, ett tillfälle av utrustning av andligt slag för oss som är med om det här. I Jesu namn. Amen. Yeah. Efter bönen så hörde vi Göteborgs Bibelcenter i en inspelning Kom helige ande. Tack för att du har lyssnat. Vi avslutar programmet här och i nästa program så ska vi läsa det andra kapitlet i Apostlegärningarna.